Peștii s-au strâns în jurul tulpinii verzi și au roso cu dinții. Frunza s-a desprins de tulpină, iar Degețica a început să plutească pe apă. „Vă mulțumesc”, ne spus. „Sunteți atât de amabili.” Degețica a plecat de parte, de parte de unde broaștele nu aveau să o găsească.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 pentru tine? Curând, văzu șoarecele și cârtița apropiindu-se și strigând-o pe nume Degețica, unde ești? Când îi auzi vocea, Degețica îi spuse vrăbiuței că vrea să mă cu domnul cârtiță Te rog, poți să mă duci departe, de departe de ei? Nu vreau să mă mărit cu cârtița